Ein deutsches Märchen. Der fliegende Koffer. Was für ein herrlicher Tag. Mit der herrlichen Straße, dem herrlichen Markt, der herrlichen goldenen Veranda. Moment, eine goldene Veranda? Oh, das ist das Haus des reichen Händlers. Ah, was wäre es für ein Verlust, wenn ich diese Geschichte nicht erzählen würde. Nein, es geht nicht um die Händler. Aber es ist eine wichtige Person hier. Der Händler hatte so viel Geld, dass er die ganze Straße mit selber pflastern könnte. Aber er war ein weiser und intelligenter Geschäftsmann. Er wusste, wie man Geld ausgibt und auch spart. Der Händler hatte einen jungen Sohn namens Sven. Nun, Sven war ein fauler, fauler Junge. Frühstück! Danke! Guten Morgen, Vater! Guten Morgen! Ich hoffe, du hast gut geschlafen. In der Tat! Das goldene Bettlaken ist so viel besser als das normale. Aber ich denke, dass wir die Rubine rausnehmen müssen. Die schmerzen! Oh, Sven! Du brauchst kein goldenes Bett mit Rubinen. Wen kümmert's Vater? Wir sind reich und ich schmeiße heute eine Party für meine Freunde. Ich habe gerade einem von ihnen ein riesiges Boot gekauft. Sie wollten es feiern. Du hast deinen Freund ein Boot gekauft und sie feiern es, indem du eine Party schmeißt? Was für Freunde sind das denn? Sie lieben mich. Sie denken, ich bin der Größte. Sie lieben dich für dein Geld. Hör auf, allen zu gefallen, Sven. Kümmer dich nicht, was andere denken. Tu, was du wirklich liebst. Äh, aber ich liebe es, Dinge zu tun, damit andere mich mögen. Zählt das nicht? Oh. ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Hör zu, Sohn. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Es gibt einen alten Koffer auf dem Dachboden. Das ist kein gewöhnlicher Koffer, Sven. Du wirst jetzt erwachsen. Bald wirst du meinen Reichtum erben. Alles wird dann dir gehören. Ich möchte heute ein Versprechen von dir. Wenn ich weg bin, egal was passiert, gib niemals den Koffer weg. Verstehst du das? Äh. Versprich es mir, Sven. Ja, Vater, ich verspreche es. Jahre vergingen. Und eines traurigen Tages starb der Händler. Sven war jetzt erwachsen. Er war traurig wegen seines Vaters. Bald war er alt genug, den Reichtum zu erben. Was? Ich habe alles geerbt? Ja, Sven, du hast alles geerbt. Das heißt, dass der gesamte Reichtum deines Vaters nun dir gehört. Benutz es weise, Sven. Aber die Weisheit hatte Sven längst verlassen. Er war unnötig verschwenderisch. Er organisierte jeden Tag Partys. Jeden Tag wurde sein Haus renoviert. Es sah jeden Tag anders aus. Mit teuersten Antiquitäten ausgestattet. Seine Freunde waren beeindruckt. Und das machte Sven sehr glücklich. Alle seine Freunde wussten, dass Sven jetzt sehr reich war. Und alles kaufen konnte. Aber seine Freunde wussten noch etwas anderes. Sven hatte ein geheimes Talent. Er war Geschichtenerzähler. Er erzählte Geschichten wie kein anderer. Seine Zuhörer waren verzaubert von ihm. Und dann trank der Himmel das ganze Wasser aus den Meeren und ließ es regnen. Wow, bravo! Exzellent! Du machst Regen, Sven! Du machst Regen, Sven! Du wirst ein Vermögen mit Geschichten verdienen, mein Freund. Aber ich habe schon ein Vermögen. Ja, natürlich, du hast recht. Aber das Geld wird nicht immer bleiben, oder? Musst du denn nicht verdienen, was du ausgibst? Ach, ruinier nicht die Partystimmung. Komm schon. Ja! Komm schon. Ja! Lass uns feiern. Lass uns feiern. So ging es ein paar Wochen. Ja? Nur ein paar Wochen, denn bald war das Geld weg. Sven begann, seine antiken Stücke zu verkaufen. Aber er hörte nicht auf zu feiern oder für seine Freunde zu bezahlen. Eines Tages dann... Du bist pleite. Unmöglich. Ich muss doch noch Geld haben. Patrick braucht eine neue Kutsche. Ich bin mir sicher, dass ich die noch kaufen kann. Oder nicht? Nein, Sven, das Geld ist weg. Alles, was du hast, ist ein Morgenmantel, ein paar Latschen und dieser alte Koffer. Es wird dir nicht viel einbringen, auch wenn du es verkaufst. Ah, mein ganzes Geld ist weg. Ich habe nicht einmal ein Haus zum Wohnen oder ein Bett zum Schlafen. Autsch. Was ist das? Ein Schlüssel? Dieser leere Koffer hat einen Schlüssel. Super. Ah, was? Träume ich? Bin ich tot? Aber es war kein Traum und Sven war auch nicht tot. Es war kein gewöhnlicher Koffer. Es war ein verzauberter Koffer. Er flog Sven über die Meere und Berge. Am Ende landet der Koffer im Land der Türken. Sven stieg aus dem Koffer und versteckte sich unter einem Baum. Dann schlenderte er über den Markt. Jeder dort trug Morgenmäntel und Latschen. Also wunderte sich niemand. Nachdem einiger Zeit stieß er auf einen Palast. Oh, wow! Welch ein großes Haus! Haus? Ha, bist du neu in dieser Welt? Das ist kein Haus. Das ist der Palast. Der Sultan und Sultana wohnen dort mit ihrer Tochter, der Prinzessin. Die Prinzessin? Natürlich, aber der Sultan und die Sultane sind sehr beschützend. Sie lassen sie von niemandem so einfach treffen. Nun, wer braucht ihre Erlaubnis? Und auf die Prinzessin zu sehen. Die Prinzessin schlief. Sie war so schön, dass Sven nur da saß und sie anschaute. Er liebte es, sie schlafen zu sehen, aber nicht für lange. Ah, oh, was? Oh, schrei nicht. Ich, ich bin Sven. Ich äh, bin ein Engel. Ja, das bin ich. Ich bin ein Kofferengel der Türken. Ein Kofferengel der Türken? Ein Zungenbrecher? Sowas gibt es nicht. Aber doch, ich bin es. Ich stehe direkt vor dir. Selbst wenn das stimmt. Warum betrittst du mein Zimmer ohne meine Erlaubnis? Wie kannst du es wagen? Es ist mir egal, wer du bist. Ich werde dich festnehmen lassen. Nein, bitte. Ich flehe dich an. Du hast recht. Das hätte ich nicht tun sollen. Vergebung. Hm, hör auf zu flehen. Sag, wie kamst du hierher? Oh, oh, ich kam auf einen Vorfall. Äh, von dem Mond. Dort oben gibt es schöne Wasserfälle und Seen, genau wie deine Augen, in dem deine Gedanken schwimmen wie Nixen und deine Stirn, sie ist wie ein schneebedeckter Berg. Ich kann meine Augen nicht von dir lassen. Erzähl mir, Prinzessin, kennst du Störche, die wundervollen kleine Kinder aus dem Meer bringen? Haha, <lacht> oh nein, du erzählst tolle Geschichten, wie wunderbar. Prinzessin, willst du mich heiraten? Was? Das stimmt nicht mit dir. Wir haben uns gerade getroffen. Ich dachte, da war etwas. Ah, du hattest etwas. Geh jetzt. Aber warum nicht heiraten? Du magst meine Geschichten, oder? Hm, das stimmt. Warum kommst du nicht morgen und triffst meine Eltern? Sie lieben Geschichten. Vater mag es fröhlich und Mutter eine gute Moral. Wenn du eine solche Geschichte mitbringst, werde ich dich heiraten. Das mag ich. Auf bald, Prinzessin! Sven flog auf seinem Koffer zurück in den Wald. Er verbrachte Tag und Nacht damit, eine perfekte Geschichte zu schreiben. Er war noch nie so glücklich. Er hat weder gegessen, getrunken oder geschlafen. Bald kam der Tag, um den Sultan und die Sultaner zu treffen. Nervös ging er in den Palast mit Anmut. Die Prinzessin hatte ihre Eltern von dem Kofferengel und seinen Geschichten erzählt. Sie konnten es kaum erwarten. Ich zolle dem Sultan und der Sultaner meinen Respekt. Oh, ho, ho, okay, okay, okay. Fangen wir mit den Geschichten an. Es, einmal die Streichhölzer. Oh, du scheinst neu zu sein. Wo kommst du her? »Wir sind die Streichhölzer. Wir sind aus einer Kiefer. Wir waren reicher als Reichtum. Wir konnten das ganze Jahr über grün bleiben. Die Vögel kamen und mussten für uns singen. Dann kam der Holzfäller und wollte uns in die Menschenwelt bringen. Ich stimmte zu. Jeder sollte sehen, wie königlich wir waren.« größte Teil der Familie ist zu einem Schiff geworden, das um die Welt segeln kann. Und wir sind hier, um den Menschen Licht zu bringen. Welch traurige Geschichte. Die Familie wurde getrennt. Warum versuchst du uns zu beeindrucken, wenn du wirklich magst, wer du bist? Oh, bitte, Herr Zunderkasten. Du bist nur eifersüchtig. Alle wissen, dass dich niemand braucht, jetzt, wo wir da sind. Du bist alt. Sie brauchen dein Feuer nicht mehr. Oh, mein Leben ist nicht interessant. Am schlimmsten ist es, wenn sie mich reinigen. Es juckt. Alles, worauf ich mich freue, sind die Gespräche mit den anderen hier. Oh, nicht jeder hat unser Glück. Oh, Es wäre schön zu sehen, wie ihr brennt. Was? Sag das nicht. Das ist schrecklich, so etwas zu sagen. Hör nicht auf ihn. Es ist nicht schrecklich. Wir sehen so schön aus. Das habe ich nicht gemeint. Und dann plötzlich kam die Magd in den Raum. Alle verstummten. Sie stellte ein Gefäß auf den Herd. und suchte nach etwas, um das Feuer zu entfachen. Die Streichhölzer hofften auf sich, denn sie wollten beeindrucken. Und genau das passierte. Sie nahm den Haufen, zündete alle an und warf sie ins Holz. Unglaublich, wie sie flammten und sprühten. Jetzt wissen sie es. Dann brannten sie aus und die Moral ist... Verbrenne dich nicht, um andere zu beeindrucken. Sei du selbst. Das stimmt. <lacht> Was für eine wundervolle Geschichte. Herrlich, absolut brillant. Du darfst unsere Tochter heiraten. Ja, ja, sicher. Planungen werden gemacht. Lasst uns feiern. Und es wurde gefeiert. Die ganze Stadt leuchtete wie Sterne im Himmel. Oh, ich muss sie noch etwas beeindrucken. Lass mich den Himmel erleuchten. Ohne zu überlegen, flog Sven mit seinem Koffer voller Feuerwerk hoch. Es war wunderschön. Doch plötzlich Ach nein, was habe ich getan? Ich kann die Prinzessin jetzt nicht treffen. Oh, sie hatten recht. Verbrenne dich nicht, um andere zu beeindrucken. Sei du selbst. Sven lernte eine wichtige Lektion. Er kannte, dass er nur glücklich ist, wenn er anderen Geschichten erzählt. Nichts anderes macht ihn so glücklich. Nicht Geld, nicht der Koffer, nicht die Prinzessin. Also ging er weg und tat, was er liebte. Er wurde dann Sven, der Geschichtenerzähler.